Sådan, <laughs> så er vi kraftede med i gang. Vi optager det, der optager os. Ej, det er for dumt, men det er på vej derhen. Det skal gå hurtigere. One, yeah. det... Hvad er der sket til den sidst? Sing! Nu har vi da også randet lidt, hva'? Nej! Vi Nå. taler om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke så fedt i antik? Det er bare sådan, jeg ser det. Det er lidt for sygt, det her. Åh, okay. Jeg hedder Thomas. Du hedder Martin Nørgaard. Hej. Så ja. kører det igen, mand. Så er det sgu afsnit 4. Mm. Og, øh, jeg spiser M&M's Lige spiser spise M&M's Men hvad tid det er. Det er faktisk jeg, ved at være raptid. Okay Elias Nu skal vi optage afsnit 4 Og jeg har været på klubtur og scoret 600 piger Ej det har jeg ikke Fordi min pæg den er lille og den lugter af ost men jeg har i hvert fald måske fået skåret under en kost. Nej, jeg siger nej. det kun, fordi At jeg gerne blæer mig. For jeg har ingen jokes, og jeg er rimelig hermed usej. Men nu skal jeg gøre rød på det, og rode båd på det, og jeg kan slet ikke formulere mig, fordi det er søndag når jeg tør man Fuck it. det. Jeg synes, det var ja. rigtig godt det der. Det var nok måske den bedste rap indtil nu i hvert fald. <laughs> det er virkelig ked af. Ej, det var en rigtig god rap, det der. Det tror jeg, vi er mange der er enige om. Ja, okay. Ja. Men. Det, nej, jeg, åh, så nu kommer jeg også til at sige, at jeg har knækket piger eller muligt. Det har jeg jo slet ikke. Har du slet ikke bålet nogen derinde? Som der, jeg jo siger man... Jeg er sådan en Der spørger drengene om det hele tiden Har du ikke spurgt <laughs> nogen damer for nylig eller noget? Det vil jeg slet ikke udtale mig om Elias Fordi jeg vil ikke have hængende på mig At jeg tager på klubtur for at Jeg gør det fordi jeg godt kan lide optræde <laughs> Jamen det er rigtigt Det gør man jo Det gør man jo Og så øhm, det der med voldamer, Det er jo noget der sker en sjælden gang Hvis man er rigtig heldig ja. Og ikke er en af os to Men ja. er en anden person Som det er ligesom at bedre finde, ud Det er ligesom at finde en plovmand på gaden ja. Det er ikke noget man gør hver det meget, dag Det er meget, meget sværere end at finde en nål i en <laughs> Ja Det er ligesom at lede efter en nål i en høstak, men du har stadigvæk ikke fundet høstakken det, det lyder faktisk som den sværeste udfordring Ja, overhovedet. Hvor er høstakken, det ved jeg ikke Når du finder den, så skal du finde nålen. Åh oh, gud Ja Og det kan godt være, at nålen slet ikke kan lide dig har... <laughs> Det var en flot metafor Ja, præcis Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor man Altså, hvorfor er den nål så vigtig, at man skal finde den Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare kører en anden nål Der er ikke nogen, der gider at lede efter en nål i en høstak Ja, det skal vi slet ikke Det er en talemåde Ja, det er det Der er ikke, det er der ikke, er ikke noget, nogen grund seriøst. til at desikere det nu Nej, overhovedet ikke, det synes jeg slet ikke Hvad, okay, rap ja, overstået Den er overstået Den er helt overstået ja, den er helt slut nu <laughs> Ej, jeg glæder mig til næste gang Den er var meget bedre, end jeg regnede med Du sagde, Jamen, jeg, jeg, tror, ikke jeg, vil, jeg tror, vi prøver at arbejde med at Måske at skrive ting ned til næste gang Ja, det er en god idé Fordi Men så jeg kan også... jeg rigtig vise, hvor fucking skilled jeg er til Ja, at... jeg var været for, at du ikke kunne rappe Fordi der skete noget med din hals tidligere, da jeg kom <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg har jo opdaget, at jeg er muligvis er allergisk over for frugt. Ja, og du opdager det på den måde, at du spiser et æble, og så bagefter siger du til mig, oh, oh, at det er fordi, at jeg har, du har spist et æble, og så klører det ned i din hals, og det klører i dine ører, og det hæver sådan lidt. Du sidder sådan, oh, oh, og, og, og jeg får sagt noget, så er du nok allergisk over for æbler, og din reaktion er priceless, fordi den er, det kan man da ikke. Man kan ikke være allergisk over for frugt. <laughs> Jamen, det, og det mærkelige er, at jeg er, jo, jeg er allergisk over for græs og støv og pollen, så jeg er udmærket klar over, hvad symptomerne på en ja. allergisk reaktion er. Men det har aldrig faldet mig ind, at det måske var æbler, jeg var allergisk over for, selvom at det kløren når han spiser æbler. Ja. Men jeg troede, det måske var, fordi at jeg ikke skyllede dem grundigt nok, eller der var et eller andet snask på. For, ja. altså. Og det havde du det fint med, at der var måske <laughs> en eller anden form for syre på det her æbler, der bare lige så stille slidt din krop i stykker? Nej, men det er da, det er måske også, fordi jeg ikke spiser æbler så tit, at ja. jeg, jeg har været nødt til at gøre noget ved det ja. Så det, hver gang jeg spiser et æbler, det er måske en gang hver tredje måned Så ja. kommer jeg i tanke om Du er ikke op, Nej, jeg er sgu da ikke homoseks <laughs> Nå, okay Jamen jeg har også aldrig ikke for æbler Pære, frugt generelt bare mm. jeg, har ja, jeg har været i aldrig at købe ananas jeg tænkte, ja. vil der hy... Fordi... det ville da være hyggeligt Fordi jeg åbenbart er blevet homoseksuelt Ja, og det, det der er da perfekt Lige at købe vandernas, når jeg også er allergisk over for det men Det, det, det er super. jeg Så kan du da sidde og nyde den saftige lækrejnernas alene Så Jamen. kan jeg sidde herovre og vandsmægtes Det vil jo vise sig, om jeg ikke også er allergisk over for vandernas Jamen er det en test, der skal udføres live? Den, det ved jeg ikke Den, den øh, sover helt vildt, når man bider i den Som man siger <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Nå, men øh, anywho Nu er du allergisk i hvert fald ja. Nej, ved det. så, så ved jeg det. er Nej, jeg klaret allergisk øhm, Du er på klubtur er det er det, det, det er en opturs klubtur. Er det det? Det er det faktisk. Vi er fire sted, i stedet for normalt er man kun tre. Ja. Men øh, vi er fire. Vi er Thomas Hartmann, Nikolaj Stockholm, Anders Stjernholm og jeg selv. Og hvorfor er det I er fire? Er der sådan nogen, der deler hyren? Ja. Øh, vi, del, vi deler jo fire, i stedet for tre. Jamen, der er ikke en, der er gratis med, hvis det er det. Du... Nå, jeg tænkte, det kunne være, at der var, så var der to, der delte en. Jamen, det, det ved jeg faktisk ikke, hvordan man normalt gør. Det er første gang, jeg er på klubtur, så jeg ved jo slet ikke, hvordan ting fungerer normalt Men det var Øh, det, vi, vi er fire sted, fordi det, det, det blev det til Okay Det er en, det er en lang og teknisk forklaring Men konklusionen øh, er, at jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt at være sted fire I stedet for tre Det kan jeg godt forstå Fordi for eksempel i fredags, da vi var i øh, Esbjerg Der var øh, Thomas nødt til at køre efter hans show Fordi han havde en aftale øh, næste dag i Sverige Nå. Så han skulle drøne rigtig hurtigt Men så var vi jo stadigvæk tre tilbage til at gå ud og drikke en bajer det Og holde fest Uden den gamle mand Uden den gamle, det var, det var helt perfekt Vi havde faktisk overvejet at bede ham om at skride, men så gjorde han det selv Det var perfekt Ja, det var super fantastisk Ej, det er så hyggeligt Jeg kan skide godt lide, hold kæft hvor jeg godt lide at få lov til at bare være ude og optræde Jamen, Det er virkelig fedt, når man slet ikke laver andet end at optræde Man er ikke på ja. arbejde, man er ikke, man er ikke træt hele tiden, fordi man skal tidligt op, og det kan man ikke finde ud af Man tjøffer bare rundt og optræder og sover længest Man, man er faktisk lidt træt hele tiden Jeg vågnede, jeg vågnede fredag Fredag morgen på mit hotelværelse Det omkring kvart over to Nej, nej, nej, faktisk ikke engang Jeg vågnede faktisk fredag morgen kl. 9 af mig selv Shit. I min seng fuld påklædt med en pizzabak på maven <laughs> oh, player! Player! Så det der med fiske var lidt løgn Det er okay. mere bare pizza og øl, vi ja. har gang i øh, Så der følte jeg mig lidt klam Men jeg følte mig også lidt lykkelig Ja, for det kan at, jeg godt forstå For at mit liv pludselig Og hvor var det, du vågnede hen Herning? Øh, Odense Odense, og det er også et godt hotel Det er Grand, ikke? Jo, jo, jo oh, Det er så fedt Ja, det er skidehyggeligt Ja, det er det bedste hotel, der findes i hele verden Ja, ved du hvad, jeg tror faktisk, uh, i Randers, der har de et hotel Der er vist jeg tror, straight, straight up, up, up hotel Randers Ja, men det er der, man bor, tror jeg Det er det fine hotel Det er et af de vildste De har mingvaser stående i uh, entréen Ja, men det er tværelsen af sådan et gamle, synes jeg Ja, yeah. Jeg synes, hotel, hvad er det, det hedder? Royal i øh, Aarhus er det sygeste i verden. Når man bor der. Det gør man en selv en gang. Imellem. Det er rigtigt. Det er det der, der ligger lidt øh, lille, lille smule væk fra byen. Lige over for kirken nærmest. Ja. Jeg, nu ved Lige vi ved om... ambassaden der i Aarhus, hvor man også kan optræde. Jeg så ved ikke, om det er det samme hotel, jeg tænker på. Det er en Nu lyder det også som om vi bor på hoteller hele tiden. Det gør det, vi ikke. Nej, gør, nej, nej. Vi gør det hele tiden, når vi ikke er i København, så bor vi ja. hele tiden på hoteller, så, ja. når vi ikke er derhjemme, og er ude og optræde et sted, hvor der er nogen, der har givet os hotel, ja. så bor vi hele tiden på hotel. Ja, det er faktisk rigtigt øhm, Men har, der været, har det været en god klubtur? Hvad der er der sket? Fortæl mig, der må være sket et eller andet jo Jamen, øh, der er faktisk ikke Jamen, de, der ikke sådan noget Hvor man tænker, wow, det var hjerndødt In crazy shit Nej, det, men det har været skide hyggeligt vi, var, vi har kun været sted tre gange indtil videre nu Det er jo den Nå, første uge, så vi har okay. ikke noget så meget og vi men, fået, havde, men du har fået fedtet bømmanden. Som vi det er der, hvor jeg kom. Det fra. vil jeg ikke nå mig om. Det synes jeg er for personligt. Ja, det er totalt fladt. Ja. Øhm, men du har faktisk gået ude og optrådt mere, end du har været på klubtur. Du har faktisk ja. ikke kun været på klubtur. Nej. Du har faktisk også været ude og lave dit liv, som jeg forstår det bedste job. Ja, du har, set, du gør du har set billedet billede på Facebook. Det har, jeg, vil faktisk, jeg vil faktisk sige, det er ikke mit livs værste job, men det klarer okay. dig godt nok en top 3. Ja. Fordi øh, det kan jeg godt lige fortælle. Det var i tirsdag onsdags det var ikke i forbindelse med klubturen Det var et andet job Det var mig Og en fyr der hedder Kasper Porsdal Og en fyr som folk måske endda kender Der hedder Paul Carstensen Ja, han er jo striber, han... ikke? <laughs> Det håber jeg ikke for nogen okay. I det her land Men han er jo en legende Han har jo lavet ja, stand-up ja, siden Før stand-up blev opfundet Ja, ja og... han har jo lavet stand-up Før min mor og far mødte hinanden Ja Jamen, jeg... Nærmest De mødte hinanden for 17-18 år siden Ja, cirka ja. okay. Så blev jeg født Men han er, han er jo en gammel rev Ja, det er han, han. han er rutineret, det må man sige Og jeg, var, jeg havde faktisk aldrig rigtig mødt ham før, før okay. det job Og, øhm, Men nu skal jeg forklare, hvad det var, der skete Lede han op til alle forventningerne? Jamen, jeg, <laughs> det gjorde han da Fedt. Jeg kan skide godt lige Paul Han virker ja, han som fucking Han virker som en rigtig rar fyr Ja, det tror jeg også øhm, Jeg har mødt ham meget lidt, faktisk ja. Jeg har set ham optræde mere, end jeg har mødt ham, tror jeg Ja, det, det tror jeg på ja. Nå, fortæl det, ja. det, der sker, det er, at jeg får for nogle uger siden tilbudt et job i Korsør, sammen yeah. med Kasper Porst eller Paul Carstensen øhm, Det får man øh, 1500 for hvid. Så yes. jeg tænker, det er ikke noget Og det er jo altid hvidt når vi optræder ja, ja, ja, ja. Men, ja, men man det vil siger bare, det også lige for at være sikker at imødekomme de dårlige fordomme Det er fordi ja, jeg, jeg, jeg har måske engang lavet et sort job Jeg har aldrig så, lavet et sort job Nej, Jamen, jeg, har, jeg har engang lavet et sort job okay. Men det kan vi fortælle om en anden dag Nå, men det var, altså, det var jo ikke noget, man blev rig af. Og jeg ved godt, at der er nogen, der sidder og tænker, hvad mand? 1500 500 kroner for at bare stå og snakke i 20 minutter? Bare at er af. Hold kæft, mand, det er for sindssygt det liv, du lever. Bare jetsetter den for sygt til korsør og bare indkasserer <laughs> boksen. Det ved jeg godt, I sidder og tænker, men det er ikke sådan, virkeligheden hænger sammen. Fordi man skal jo fra København til korsør. Først og fremmest, da man, man er nødt til at tage det kursør. Det er man. Man kan ikke bare optræde på teleprompter. Det koster 6.000 <laughs> Jeg siger så meget lort. Jeg har siddet og hørt vores podcast igennem, de ja. sidste tre afsnit, og jeg er blevet grusomt opmærksom på, hvor, hvor langsom min hjerne opererer, i forhold til min mund. Og jeg har, altså, Det der sker, det er, at nogle gange, så, kan, så kommer min hjerne i tanke om, at min mund er ved at kaste sig ud, i en eller anden forklaring, og så, så kan den høre, Hov, nu, er munden ved at, nu skal den bruge et eksempel på et tal, eller andet, og så river den bare tal, og bare eksempler tal ud, af ud af hjernen, bare okay. ting, der slet ikke passer ind. Så jeg, nogle gange, hvis I sidder og tænker, wow, det var sindssygt sagt, så skal I bare vide at jeg, jeg opdagede det selv på et tidspunkt, og jeg har faktisk også et dementi sidst i den her episode. Ja, så Man behøver ja. faktisk aldrig nogensinde at skrive ind til den her podcast og sige: undskyld mig, det I sagde der passer slet ikke.' Fordi Ej. når du opdager det, har vi allerede indset det og grædt over det, og været ja. ked af det, og skammet os. Ja, Præcis. Så nu Luxembourg man fx høre, at der nærmest ikke har været nogen tal indtil nu. Og det er vi de er begge to sådan lige lidt. U uh, tal. Så vi er begge ligesom to blevet opmærksomme på, at tal er ikke vores største. Ja. Nå, men hvad, får jeg nogensinde det der at vide med ja. kurser? <laughs> det gør du nemlig. Det der sker, det er, det er job på kurser, kultur og medborghus. Perfekt. Øh, det er skidt perfekt. Det lyder jo rent hyggeligt. Og mig og Kasper Poosdel, vi tager et tog sammen. Øh, Paul han var lidt forsinket, så han tog et senere tog. Men øh, vi øh, kommer til Korsør. Det tager en time og et kvarter at tage toget derned. Ja. Så skal man lige tage en bus fra stationen i 10 minutter. Og så er man ved Korsør med Borghus. Og vi, øh, vi kommer op til, til døren. Swag. Øh, total swag. Vi mm. leder lidt efter en, en eller anden, der kan fortælle os, hvor det er, vi skal hen og optræde. Og det finder vi så. Og da vi er så på vej derover, så ser vi den der plakat, de har hængt op, hvor der står. Øh, Stand-up med Kasper Porsdal, Martin Hørgaard og Paul Carstensen. 100 kroner. Fuck. 100, kr. 100 kroner. 100 kroner. Og det, det vil jeg lige sige, det har vi ikke haft noget at gøre med den Nej. billetpris. Det er Corsair og også vildt, de sælger billetter, I så får 1.500 vid. Ja, ja, ja. Det er for sygt jo. Det er for sindssygt. Ja. Men øh, det er jo økonomi. Ja, ja. Det skal jeg Fuck ikke blande det. mig i. Det, det jeg spændte mærke i, det var, at for 160 kroner, der kunne man få stand-up og meksikansk buffet. <laughs> det Synes, jeg er det er, sæt, altså, det det er altså noget, der rykker folk ud af stuerne i et er. Mexican Buffet, og så Martin Nørgaard. Ah men der, telefonerne har kimet på det kultur Ja, det har det men altså godt nok. Troede jeg, indtil ja. vi så kommer ind og kigger os lidt omkring. Og vi var der en time før, så så for at være fair så skulle man jo ikke forvente at der var folk allerede der. Selvfølgelig. Det man har man har jo prøvet mange gange før, at folk mm. kommer fem minutter før. Øh, men det ser der ikke, ikke opmundrende ud. Det ser der ikke det ikke ud antal om... mennesker der sådan er i lige nærheden af kursør, kultur og hus en time før showstart. Men vi øh, holder humøret højt. Selvfølgelig tænker, det bliver skidet godt. Vi har det, det perfekte for tilbud at få noget af det mexicanske buffet og... ja, der kommer sikkert en bus pensionister. Alt perfekt. Ja ja det bliver ja, giddhyggeligt. Og så ja. kommer Paul sådan 20 minutter før showstart. Han har gået fra stationen. Han siger, det tager en halv time. Det var en hyggelig tur ud af mørket. Skovstier Ja, ja, selvfølgelig øhm, og, og så er vi ved at være klar Og vi spørger arrangøren Nå, hvor mange æ, er der så æ, inde? Og han siger Der er seks mennesker Perfekt yes, Det er man, dit yndlingspublikum Det er pr men, ikke pr det? præcis Seks mennesker. Ja. mennesker Det er lige mig ja, præcis. Jeg, var, jeg var simpelthen så glad jeg var, jeg var lige ved at tilbyde Om jeg ikke bare skulle gå op Og lave hele showet selv Ja, præcis Du er about to burst <laughs> ja, jeg kunne ikke blive gladere så, øh, så vi går i gang Vi beslutter os for at Der er ikke nogen grund til At holde en pause Når der mm. sidder seks mennesker ne. Fordi det de, de bliver aldrig et show. Mm -hmm. Det bliver, altså det, det hører måske også lige mere til historien. De seks mennesker der var der, det var de fem af dem var i familie med hinanden. Okay. Og den sjette var en uh, lidt halvfuld sømand. <laughs> I'm not kidding you. <laughs> og, det er perfekt. Det er helt perfekt. <laughs> det er skidt perfekt. Yeah. Så, så teknisk set står vi jo og optræder for en familie i et andet sted end deres hjem, men de kunne, vi kunne lige så godt have stået i en stue ja. hos den der familie, hvor der så lige var kommet en stiv Sømand ind for gaden og sagt, må jeg være med? Ja. Og det og de var teknisk ikke, set, det der og, skete. Og de havde ikke vist hvordan de skulle sige nej, så de har bare sagt... Nej, øh, okay. nej og problemet var jo også, at de har jo siddet og tænkt, det her det bliver akavet. Ja. Men vi har spist buffet, så vi får ikke vores penge tilbage, selvom showet bliver aflyst. Nej. Og, og vi vil jo heller ikke sige, at showet skal aflyse, for vi vil jo gerne lave et show for dem, mm, der mødt op. Selvfølgelig. Og, så vi, øh, vi, vi, vi, vi gik op og bare og bare ja. optrådte for dem. Og Gjorde det var det. rigtig hyggeligt. De, de hyggede sig og ud til. Og, mm. og vi, man, man kunne da godt få folk til at grine og sådan noget. Det er bare altid svært, når der ikke sidder så mange. og okay? ja, det, man det ikke er det. kan få en stemning op at køre. Ja, ja, det kommer aldrig til at eksplodere i lyd Nej. og stemning, når der sidder seks mennesker, der burde have været mange flere. Det gør det bare ikke. Altså, der havde der bare været otte, ti stykker, ja, ja. så havde det lignet noget. Men, men det er ikke første gang, jeg har prøvet at optræde for så få. Så, det, så det var ikke, det, man blev ikke slået ud af det. Man blev bare lidt... Man, man, man vidste bare, nu skal jeg på arbejde. Ja. Nu skal, nu skal du ikke op og, og, og gøre det du elsker. Nu skal du op op på arbejde. Ja. Og det er jo ikke og... derfor du gør det. Nej for helvede, der er der ikke nogen i den her verden der har lyst til at arbejde. Nej. Nej, nej, for helvede. også to tror jeg. Ja, præcis, præcis. Er Nej for ikke. helvede, jeg skal på arbejde i morgen. Jeg hader ja. det. Jamen jeg har da været en nedtur på hele dagen. Ja, ja fordi du skal på arbejde i morgen, Ja, noget, ja det er forfærdeligt. Men... Men, men, men okay, så sker der det at jeg jeg havde tjekket togtiderne hjemmefra. <laughs> det skal lige sige det her larm der i baggrunden, det er M&M's. er M&M's, fordi... og det, det lyder sådan her når man spiser dem. Ja, De er rigtig gode Det er måske lidt dumt, at jeg også tager en mundfuld når jeg skal ja, Du er i gang med at sige noget jo Er jeg er jo en idiot ja, meget, Langt hen ad vejen er du en idiot Det er jeg sgu der er, Helt dybest inderst inden er jeg også fin fyr Men ja, er, pakket point. ind i et stort lag idiot ja. Du er ligesom et løg, bare med rigtig mange lag af lort Ja, der er et lille, lille klok Og inderst, inderst inde, der er der noget, der kan få alle til at græde Ja, det er faktisk Jeg er faktisk bare Forestil jer, at en elefant har spist et helt løg, og så skidt det ud igen. Mm. Så ligger der et løg ind i midten af en stor elefantpøl. Ja. Det er sådan, jeg vil beskrive mig til enhver jobsamtale. <laughs> Nå, jeg øh, tænkte jo... Var det sådan, du fik det på Nova? <laughs> det var det. Jeg er jo bare en lort. <laughs> De tænkte perfekt. Det er perfekt. <laughs> Velkommen til. Nå, okay. <clears throat> jeg, jeg, øh, jeg prøver jo som den øh, ukulige optimist, jeg er. Ja, jeg er. Det er jeg ikke, men jeg prøver at øve mig i at være optimist. Så jeg tænkte, okay, det positive ved det her, det er, at vi når det tog, der går for korsørstation kl. 22.15. Det kan jeg godt lide, den måde, du tænker på der. Ja, fordi jeg skal jo op på arbejde. Jeg skal op kvart over fem, ja. så jeg er ikke interesseret i at komme for sent hjem. Og jeg havde lidt planlagt, at hvis nu det havde vist sig, at der var 200 mennesker, og vi skulle holde to pauser, og det ville blive vores livs show, så ville jeg nok være nødt til at gå, før showet var slut, så jeg kunne nå hjem, ja. så jeg ikke jeg skulle sove tre timer. Øhm. Men det viser sig jo så, at vi sagtens kan nå det der tog, for der er jo ikke nogen chance for, at vi laver nej. et show på to timer, når nej, der er seks mennesker, nej, nej. altså at vi ikke holder pause eller noget. Men så sker der det fantastiske, at Paul han laver tre kvarter, <laughs> efter han kommer på. Jamen, han er jo ustoppelig. Han er en ustoppelig Den, der er ikke nogen, der vidighedsmaskine. Han er for sindssyg. Hold nu kæft. 45 <laughs> minutter for en seks mennesker. Don't tell me what I can't do. Nej, nej, det var jeg med Det var fantastisk. Det var, og det var skidt godt show, det var det. Men, øhm, men så blev klokken jo halv ti, før vi var færdige. Og så, øh, så er jeg sådan lidt Det kan vi godt nå Fordi ja. Paul, Paul kom gående fra Corsair Station, mm. Så han ved at det kun tager en halv time Og der er tre kvarter til toget går Så kigger vi ud, drejner lidt Jeg tænker vi bestiller en taxa. Vi siger til arrangøren, kan vi ikke bestille en taxa? Han ringer, øh, prøver at bestille en taxa. De siger, der går 20 minutter før vi kommer Så siger Paul, som den løber han er Det gider jeg ikke vente på, vi går Og der er mig og Kasper Vi har så meget ærefrygt overfor Paul ja. At vi siger, you know what you're doing Ja, vi går til korsørstationen. Det viser sig så, at stik mod alt forventning ligger korsørstationen ikke sådan umiddelbart oppe i nærheden af byen. No. Vi, jeg, jeg lyver ikke, når jeg siger, at vi gik i over en halv time, og 80% af vejen det var mørke magstiger og gennem skove og pisser lort, hvor der ingen belysning var, fordi Paul kendte den genvej. Hvorfor og, kendte han en ja, i kursøer ja, først og fremmest? Ja, det skal vi Det være en omvej. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Oh, Gud. Men så de sidste 5 minutter, der går vi af en markstige i Bella, ravne, pissammerende mørke, hvor vi lige kan ane stationen i horisonten. Og så øh, kommer vi derhen helt våde og gået ud over Pløjmarker med vores øh, sko og pisser og lort. så kommer vi hen, og så er toget lige kørt. Om det er perfekt. Det er det igen, igen Martin. Perfekt. Om det er skidvæk. Så tænker jeg jo igen, så kan jeg, så kan jeg få en smøg. Så ja. kan jeg nå det. Ja, yeah. men det næste tog går også om en halv time, så det er skidt. Og så får vi se kursørstation. Den er sikkert også hyggelig. Yeah. Så, så sidder vi der til kvart i 11, og så bliver klokken jo halv et, før man er hjemme i seng. Og... Det er også nede. Ja, så går kvart over fem Og så tænker jeg. Må... Det lyder som om det havde været en lordet aften. Det var et lordet job, men det var også hyggeligt. Ja, yeah, ja. Yeah. Det, det var, var hyggeligt, hyggeligt at være sammen med de to andre. Ikke? Og det skal også lige sige, at hvis de seks mennesker, der var der, hører med, så var det altså hyggeligt optræd for jer. Men efterspillet var ikke så fedt. Efterspillet. Hele, hele processen med at komme derhen og tilbage igen har jo yeah. taget meget længere tid end de to optræd. Jamen det er jo sådan det er, hvis du der har private jobs, altså det absolut fedeste ville jo være, hvis du bare kunne knipse, bare morfe dig derhen, så var du der optræder sig tilbage. Ja. Men det er jo helt det der med at sidde alene, jeg er tit ude alene, synes mm -hmm. jeg, bare sidde alene i et tog til Aalborg eller Aarhus, jeg skal altid ja. helvede langt væk, og så gå ind og lave et eller andet job, som bare slet ikke er grunden til, at du gør det her, det er noget du gør for at have til din husleje. Ja. Og det, så bare tage hjem igen alene bagefter, det er bare, det er enormt ensomt, synes jeg. Ja, og det er jo det, folk skal huske, når, når de spørger, hvad får du for at lave sådan en job, og man siger, nå om jeg får måske et par tusind, så Øj, det er godt nok mange penge for at lave en halv time. Ja, ja men hvis det er i Aarhus, så skal jeg sidde fire timer i tog over ja, ja, så nu... skal jeg optræde, jeg ja, er der måske på stedet en time, ja. og en halv time er optræden, og så skal jeg med det der tog fire timer hjem igen. Ja, ja, du har brugt halvdelen af din hyre på at gå i tog jo, for ja, ja, ja, du har kost... brugt lidt på mad, du kommer, for... også, du kommer ikke hjem med mange penge jo. Nej, det er for det første ikke noget, man bliver rig af, men for det andet har man altså også øh, reelt set haft en arbejdsdag på 10 timer. Ja, ja. Du sidder jo så ikke rigtig og slapper af i toget på Det er på stadigvæk deroppe. en ganske udmærket timeløn, men så oven i det kommer al den tid, du har brugt på at forberede dit materiale og skrive det. Og... Ja, og bare, og bare sidde i det der tog og haft det dårligt. Ja. Det er slet ikke ret. Men, men, men øh, altså er det det værste job, du nogensinde har haft, eller har du haft, <laughs> oh, haft nogen, der er værre? Åh, jeg har haft nogen, der værre. Hvad er det så, værste, du har haft? Det værste, jeg nogensinde har haft. Det, det tror jeg uden tvivl var, da jeg optrådte for en børnehave det er, det, har, det er rigtigt Det har jeg gjort Jeg var, Altså sådan, sådan ja. nogen, der ikke kan læse endnu Ja, ja det er ikke ja, Altså en rigtig børnehave ikke, Fuck Hvor? Altså. Det, nu er ja, nu, jeg heller lige kola op, jeg kan ikke koncentrere mig om at snakke Det forstår kogler. jeg jo slet ikke Jeg er jo ikke en kvinde Ej, der er tobak nede i min kogler. Det er kola Nå det var fordi, øh, det, er, det er nok efterhånden halvandet år siden, eller to måske. Jeg havde ikke lavet stand så længe, og så fik jeg tilbudt, at, øh, at jeg, der, var, der, var, der havde været en konkurrence på en radiostation, hvor man kunne vinde en bus, øh, som man kunne fylde med alle sine venner, og så kunne man blive kørt lige derhen, hvor man ville øh, en hel dag. Ja. Og så skulle radiostationen bare stå for underholdning, som bestod af musik, og så stand-up. Okay. Og så øh, spørger de mig. Kunne du tænke dig at være ham, der kommer optræde optræder for de her fem forskellige selskaber i løbet af ugen i den her bus? Og jeg tænker, ja, det er jo gode penge, så det vil jeg da gerne. Jeg vidste jo godt på forhånd, det bliver da nok ikke det nemmeste, jeg nogensinde har prøvet, men mm. det skal nok gå. Ja, ja. Det, de så ikke lige havde fortalt mig, var, at de første, der havde vundet den her konkurrence, det var en børnehave. Perfekt. Øhm, og den her børnehave havde været på Møns Klint, tror jeg. Og de har så besluttet sig for, at der er ikke nogen grund til, at du står i bussen og optræder for femårige børn. Så, du, du, kommer, really? du Ja, det havde så langt, havde jeg alligevel tænkt. Men så, så var aftalen bare, du kommer bare hen til børnehaven hen og eftermiddagen, når de kommer tilbage fra den her tur. Og så, så, stiller, så, stiller, vi, så, stiller, vi, så stiller vi mikrofonen op øh, ude en bussen, og så optræder du ligesom for forældre og søskende og sådan noget. Så ja. det var jo fint nok. Det var, glemmer det. Men, men den her bus var en eller anden... Jeg tror, den var for 86 eller sådan noget. Så der var ikke noget elektronik inde i bussen. Det var en af de der gamle... Helt klassiske træs træssæder busser, hvor man støvende. smadrer hovedet, hvis man kører oh, galt. Og øh, der var ingenting. Altså, musikken i bussen var også bare en ghettoblaster, for der var, ikke noget, altså, der var ikke nogen højtaler. Men ikke skulle du optræde i en bus så? Nej, så skulle jeg jo optræde ude foran bussen. Og til at, at generere strøm til den her mikrofon og forstærker, ja. havde de intet mindre end en dieselmotor stående, der lyder som en gammel fucking fisk. -kulver. Jeg skulle lige til at sige, for jeg der ikke ved, hvad en dieselmotor er, så kan jeg sige én ting om dieselmotor, for jeg ved heller ikke så meget om, men de larmer. De larmer. Jamen, det, det svarede til, det svarede at, at der stod en traktor 10 meter siden af mig og genererede strøm til den. Det er jo idiotisk. de højtalere, der skulle... Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt nærmest. Ja, og selv hvis den dieselmotor ikke havde været der. For helvede, det er børnehavebørn. Det er jo helt de for, for det første forstår de jo ikke, hvad jeg siger. Hvad skete der? Hvad skete? Du, du går på og hej. Jamen, jeg går på at sige hej, og alle ved jo godt, at det her det er en lidt mærkelig situation. Kender, kender I det med, at når, nej, I har ingen referencer? Jamen deres forældre var der også, så jeg prøvede lidt at fokusere på at øh, optræde for dem, og så var børnene der bare med det. De, går du så på at lave dit øh, kvinder jo bare. Nej, altså, <laughs> det, bare... det var dengang havde jeg noget mere øh, okay. infantil materiale, okay. så det passede måske ikke meget godt til en børnehave, meget af det jeg snakket om. Okay. Problemet er bare, at børnehavebørn er jo ikke... Hvor det tyk kentaur. <laughs> den tror jeg faktisk, jeg lavede. Ja. Jeg, og børnehavebørn ved ikke, hvordan kentaur er. Nej. <laughs> men, men børnehavebørn ved heller ikke, at, øh, at de skal sidde stille, Nå no, no, så... de, de ved jo slet ikke, hvad der, er, der sker Der står bare en mand og taler Ja, men det er jo det ja, ja. Og det kan man jo ikke bebrejde børnene Nej. Men, men øh, der er jo ret hurtigt nogle børn at finde ud af At det er sjovt hvis, øh, hvis de lige Buster mig i at bande For man må ikke bande jo Så hvis jeg kommer til at sige sku eller lort øh. Så er der en 5-6 små børn, der råber mig. Han sagde lort, han sagde lort, manden sagde lort Og så løber, de, så løber de rundt Og har en fest over det Og lige når man skal til at gå videre Så så så jeg kan huske det så tydeligt så kommer der en lille fyr løvende Og så slår han mig lige pækken og så løber han videre. og Hvad? Han, jamen, han er Kommer år, der en lille fyr løbende og slår, op, og slår lige dig lige, lige, lige, lige ind på pikken bare? Ding. Ja. ja. Og så, øh. Det er det mest ydmyg jeg nogensinde har hørt. Ja, men der det, løb et barn jamen, hvad, og slog mig hvad, i pikken. Og hvad fanden skal man gøre? jeg kan jo ikke sige Så skal man begynde at lede skal, efter jeg en Jeg kan lukker. jo ikke bare smide mikrofonen og så bare løbe efter ham og give ham røvfuld. Jamen, så der, der vil jeg begynde at lede efter en lukker. Det kan jeg mærke. Vi står Ja, men jeg var også bare så ny, og det var så mange penge, jeg fik for det. Okay. Var, at jeg vil heller ikke være ham, der bakker ud, når nu jeg har sagt ja til aftalen. Så jeg vil selvfølgelig gøre mit bedste. Men det er bare svært, når man konstant bliver afbrudt af slag i tismanden, og <laughs> Altså konstant nu? <laughs> konstant nærmest. Ej, men jeg blev også tilbudt saftevand. Og, altså børnene okay. ville, også gerne, de ville også gerne fortælle historier. Så på okay. den måde var det en meget øh, udbytteri okay. eftermiddag for alle. Ja, og det lyder ikke til at være det fedeste job i verden? Nej, det, ja, det er sgu nok på top 1 ja, over lort. lort. Jeg har også masser af andre... Hver, har du haft nogle lortetjobs, Elias? Ja, det har jeg. Jeg, jeg, jeg. jeg går stadigvæk og venter på den dag, hvor jeg aldrig skal lave firmajobs igen. Og det er virkelig ikke, fordi jeg ikke kan lide de mennesker, jeg kommer ud og på firmajobs ved. Men det er fordi, at jeg så tit kommer ud til noget, synes jeg, hvor jeg tænker, hvad havde I forestillet jer? Havde I forestillet jer, at det her ville fungere sammen? Ja. Jeg kommer virkelig stort ud og bare tænker, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt... Der, er, er der nogen... I sidder der nogle griske pengemænd et eller andet sted og tænker, det der det bliver lort, men nu gennemfører vi det, fordi så er der nogen, altså jeg forstår det simpelthen ikke. For jeg ved at FBI er ikke interesseret i at sende hende ud til noget som bliver lort. Og jeg er ikke interesseret i at lave noget der er lort, og folk der betaler folk for at komme for at underholde arrangøren. Er jo heller ikke interesseret i at få noget underholdning ud der ikke passer ind, men et eller andet sted i den kæde der af de tre mennesker, ham der får ideen, ham der har en kunstner og har og kunstneren, der er der bare ikke nogen der på et noget tidspunkt siger, det er ikke en god idé. Det skal man lade være med, fordi ja. Fordi enten, er enten, enten er det fordi kommissionen ikke er klar Eller også så er det fordi At man bare sidder og tænker at Vi er nødt til at tjene penge Vi er nødt at, at, at der sker for lidt ellers Ja. og det der så sker det er at jeg bare nogle gange Kommer ud til nogle at det kan også godt være at jeg er ikke så god til firmajobs det der med at komme ud og sådan a hey, hvad så med chefen okay er det dig og det, oh, det er det dig med store patter og du også sekretær og Jeg kan sådan jeg se allerede der jeg kunne ikke engang finde på Hvad man skal sige siger altså, jeg jamen, det jeg, kan jeg heller ikke jeg er ufuldstændig sammenbod jeg har jeg, stor respekt over for folk der er gode til firmajobs ja, jeg tror vi snakker om det har vi ikke snakket om det tidligt det der med at, at det er jo ikke der er jo ikke noget der er bedre end andet men jeg kan virkelig bare ikke finde ud af det jeg, jeg, og, jeg, og jeg bliver ked af det når jeg skal gøre det. Jeg, jeg er altid trist og trist sådan initialen ked af det inden jeg har et firmajob fordi ja. at jeg, jeg leder mig så lidt til det, jeg skal Hvilket jo heller ikke er færre for kunden Så jeg også at lave færre af dem Og så prøve at bruge færre penge Og så øh, tjene mine penge på andre ting Men ja. det er ikke altid et valg, man selv tager Nå, jeg har haft mange øh, Jeg har haft så mange, at jeg kan Hvad med, at jeg bare nævner dem i highlights Og hvis der så er en, hvor du tænker Den var rigtig dårlig, den der Så kan jeg lige uddybe den ja. øhm, Jeg optrådte en gang på noget, der hedder Jeg prisfestivalen som var sådan en lille festival, der sikkert ikke eksisterer længere, Jeres øh, er en lille by, og så midt i ingenting havde de bare sådan nogle telte med, ikke nogle telte, men jo, nogle telte, men så var der også et lille Paris og Jul og nogle forlyst, en lille grim cirkus nærmest, eller en lille grim, <laughs> lille grim tivoli, ikke? Og så, øh, og så regnede det, og det var koldt, og der var ingen mennesker. Der var kun børn, der var vælte rundt og tænkte, folk var det fedt, der sker noget, altså virkelig børn, ikke? Så ja. nogle, et sted mellem 8 og 12 år alle sammen, så børn. Ja. Det telt jeg skal optræde Kan der være 300 mennesker i Det kan jeg lige nu Det er cirka bare slå fast. børn <laughs> Det kan jeg lige nu slå fast Det, det, det var der slet ikke Altså øh, grobund for at kunne ske øhm, Men jeg skal i hvert fald optræde for de børn Og de kommer ind og da jeg skal til at optræde, der er de alle sammen rigtig, rigtig fulde. Så der står en masse, ja, så der står en masse vagter, og vi gerne lugte, men det ved jeg ikke. Jeg bliver bare bange, fordi der er en masse børn, der tærer sig, og en masse vagter rundt omkring. Og det var fordi, at, der var, ikke jeg er allerede til at der var ikke nok mennesker på festivalen. Så dem, som havde øl til det, de havde bare besluttet sig for nu så kan vi jo bare selv øl til børn. Øhm, og da vagterne så opdager det, tænker de, at vi er nødt til at lukke det arrangement, nu er vi nødt til at lukke ned for i dag, fordi det her må man ikke Øhm, yeah, nej. Så øh, det var den ene, hvor det, det, Jeg kan lige lynhurtigt recap. Den den den lukker på, at en lille dreng med rødt og råb er han er run for Harry Potter. Jeg er run for Harry Potter, ja run for Harry Potter. Og så kollapser han op for en scene og kaster op ud over det hele. Og øh, jeg lukker aftenen, da der står to homoseksuelle hjemløse mænd, homoseksuelle hjemløse mænd. Og det var altså homoseksuelle hjemløse mænd. Der står på scenen og synger Må man tage humle med sig ind i himlen Og jeg, jeg danser i en eller anden form for Improviseret kang, kang Mellem dem Og så ender det med at Den ene tarm mig på røven Og den anden giver mig et klask i røven Og øh, så siger jeg Tusind tak Det var alt hvad jeg havde til havde... Det har været en fornøjelse at optræde for jer <laughs> Og der lyver man jo altid i sådan en situation Ja, jeg har Jeg har lyst til at dræbe dem alle sammen Nå, Tog jeg, så tog jeg en busse direkte hjem øhm, Så har jeg engang optrådt i ry Hvor jeg har kørt ud midt i en skov Der slet ikke var oplyst i min fars firhjulstrækker Ud midt i en lysning øh, Hvor der var nogle tipier, der var sat op Hvor folk der skulle være slagtere, øh, skulle overnatte Og de havde så været rundt og klatre i træer sejle i kano, og have tårtrækning i regnvejr Inde i en skoven hele dag Og ud i den lysning sætter de så to fakler op Som jeg kan stå imellem Og så er der et lille telt jeg kan stå indeni Med sådan en lille mikrofon. Øhm, så folk kan høre hvad jeg siger og det er så mørkt at de kun kan se faklerne og så lige et skær af mig og så sidder de på en pressening med en pressening over sig fordi det regner. Nej. Og det gik godt. Det gik godt. Ja. Så har jeg... og der sad jeg i øvrigt i en bil, bare kiggede på, at de gik rundt i regnen og ventede på at de kom hen og hentede mig og sagde, så det nu. Det var forfærdeligt. Men stod du så bare i regnvejr? Ja, jeg stod ind under sådan en lille pavillon. Okay. Og så sad de og grinede og hygges. Jeg tror det er fordi altså, det var så fucked up ja. det hele at man kunne kun grine, så jeg endte med at stå og snakke med dem og impro lidt Og jeg havde selv arbejdet i Bilkast slagtafdeling Så jeg var sådan, jeg kunne snakke lidt med dem om det, og sådan noget. det var, Men det, var ikke, det har aldrig været min stærke tid det var med helden forstand, at det lykkedes Det var ikke bare fordi, ja. jeg var dygtig øh, Og så øh, Hvad har der ellers været Så var der øh, En gang, hvor jeg var ude og optræde i Anders Mattesens gamle dag, eller, øh, Institution, der hvor han selv gik Da han var lille Sådan okay. et sted, hvor man går, når man er barn Hvad havde de ringet og sagt det til dig? Det var, øh, nej, det fik, det fik jeg at vide af Karen Sofie fra FBI Tror jeg, at det var Anders' gamle Så, øh, så taler sted. lige lidt sammen, Elias. Det Elias det altså... Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik det at vide Jeg fik nej. det i hvert fald at vide Da jeg så kommer ud, er der rigtig mange børn De der 13-15-årige, som jeg fik at vide, der ville der De er ikke rigtig dukket op Men der er nogle voksne mennesker med helt små børn ja. Da jeg så skal på, finder jeg ud af, at jeg skal stå inde i cykelskuret fordi så kommer der ikke regn på mig sådan noget Det er det der minder mest om den scene i er Og der hvor der så er sådan en stor plamage med fire sandkasser og plads til at gå mellem Der sætter folk så sådan på sandkasserne og på jorden og på rækkeværket Og kigger på mig Masse børn løber rundt på Hoppeborg Masse børn løber rundt og spiller fodbold Og jeg tænker bare lad dem endelig blive ved med det Fordi det der kommer til at ske Det er at jeg går op og laver det her job Og det bliver, det bliver lort og så, og så er der bare så få i verden der skal se det her så muligt Resultatet er så, at da jeg går på, der går de over og tager bolden fra de børn, der spiller fodbold. Så der står bare 20 børn inde på en fodboldbane, der har en ensen helt, hvorfor tager I bolden? Og kigger sådan, <laughs> ja, sådan og kigger helt skidt, og så går de hen, og så slukker de hoppebogen, så luften fiser ud af den, og børnene Nej. løber ud af hoppebogen, står helt skuffet, og så skal jeg optræde. Det var lort. Det var lort med lort. Ud over det hele. Det var så tæt, man overhovedet kommer på at stjæle slik for børn. Ja, det var faktisk, det var at stjæle liv for børn. Det, det var simpelthen <laughs> forfærdeligt. Ja. Det var så forfærdeligt. Men det, altså, hold kæft, okay, så, jeg kan da godt se, jeg kan da slet ikke måle mig. Du har jo... Jeg, jeg, jeg, sidder, stadig, jeg sidder stadig fast i historien om de fulde børn. Ja, og så jamen, jeg har jeg haft mange flere end det der. Jeg sad lige og tænkte på en masse. Øhm, jeg har også... Hvad er det Noget af det værste, jeg nogensinde har gjort Jo, jeg har også engang optrådt til årets julefrokost i Brøndbyhallen Den hal, hvor der kan sidde tusind mennesker eller Jeg ved ikke, igen, tal, fuck det Der kan være mange ja, ja. mennesker inde i Brøndbyhallen Det er der, hvor de spiller indendørs fodbold og håndbold og sådan ja. noget øh, Den er lavet af beton så det er, Og hvis der er nogen, der ikke er så god til lyd, så kan jeg sige at Beton, det er sådan noget, der kaster lyd rigtig meget rundt Så det er ikke nødvendigvis det, der giver den bedste lyd i det lokale Der er meget resonans Ej. i sådan noget beton Jeg skal optræde på en kæmpe stor scene, der er 2.000 mennesker Til det her arrangement, det taler rigtigt Der er en kæmpe stor buffet foran scenen Så der er i hvert fald 50 meter ind til de nærmeste og der sidder 2.000 mennesker Det største firma, der var inde den aften, er nok på 10 mand Så det vil sige, oh. der er ikke så mange, der kender hinanden Nej. Det er sådan noget, du køber dig ind til ja. Jeg skal på efter Jette Torp Før Cindy Cuckoo Bugaloo eller Cindy Larsen eller Cindy Jørn, hvad hun nu hedder. Nu. Og det skal lige siges, at de skulle formentlig ikke optræde med stand-up. De skulle optræde med musik, som alle havde hørt før. Ja. Jeg bliver sat på af Mas Ja, ham med sokkerne. Ja, som står, det har han også i hvert fald, som står og tramper i scenen, mens han synger melodien We Will Rock You, hvor han så bare har skiftet We Will Rock You ud med teksten vi vil, vi vil Se Elias Eilers. Åh, oh, okay. Det virker ikke så godt for ham. Ingen hører efter. Jeg bliver sat på. På et tidspunkt kommer der en mand op til scenen siger, at jeg skal tage mikrofonen tættere på munden. Jeg tager den tættere på munden. Højtalerne ryger ekstremt meget. Det er første gang, at der er mange, der kigger op på scenen. Det der der går det her tinitus -lyd igennem lokalet. Og så kigger jeg på ham og siger, at hvis jeg tager den tæt på munden, hylder den. Hvad gør vi? Ingen kan høre mig. Og så gør han sådan her. Og det jeg lavede var en gæst, du sagde. Jeg aner ikke, hvad jeg ja. skal gøre så. Og så stak han af. <laughs> og så lavede jeg 13 minutter. Gik Gud ringede til min far og sagde, at jeg laver aldrig et julefokostjob igen. Far, jeg laver aldrig et julefokostjob igen. Og jeg ja. tror også, jeg sagde det til min mor, og jeg har lavet et eller to siden. For jeg gider ikke. Det går så dårligt for mig. Det er et julefokostjob, jeg havde samme året efter, hvor jeg stadigvæk sagde ja til dem. Det var for et flyttefirma, hvor folk larmer og råber så meget. at På et tidspunkt rejser en af de ansatte sig op og råber ud i lokalet. Det er penligt. Vi opfører som aber. Fordi de råbte og skreg så meget, jeg kunne overhovedet ikke de kunne det kunne selv ned. se det. Altså, jeg har haft nogle chat det. dårlige jobs. Ja. Øhm, men jeg har også haft nogle dårlige jobs, hvor jeg tænkte, det her, det bliver lort. Og så endte det faktisk ret godt. For eksempel det der ude i den der skov, hvor jeg bare tænkte, det her, det bliver det værste nogensinde. Ja. Altså, det, det bliver forfærdeligt, det her, det regner, de er våde, de er sure. Altså, hvad, hvad, hvad sker der? Hvorfor, hvorfor har folk tvunget dem igennem den her forfærdelige dag? Voksne mennesker, der skal klatre i træer og hive i tår, hvad fanden sker der? Ja. Og så blev det bare rent faktisk en rigtig, rigtig god oplevelse. Fordi at det gik. Men det var jo ikke sådan en, hvor man tænkte, fedt, det skal jeg gøre igen. Det var mere sådan en, jeg kunne være død, men jeg overlevede. En mand kom ud af busken og rev mig ind, så jeg kunne gemme mig for zombierne. Det var ligesom det mm. nærdødsoplevelse, man undviger. Det var ikke, fordi det var fedt jo. Nej, nej, nej. Men det er jo igen det der med, så, så får man lige det bedste ud af det. Ja. Det tror jeg faktisk. Jeg har faktisk engang haft et job, som tegnede til at blive virkelig, virkelig slemt. Ja. Øhm, det var et, det var vist nok øh, de frivillige på et eller andet øh, kulturhus, mm. der holdt julefrokost Og øh, de var godt væsne, da vi kom. Jeg skulle, jeg skulle optræde sammen med Heino Hansen. Og øh, øh, vi kom ud til det der job, og de sidder ved sådan en lang bord, og de har måske 30 mennesker eller sådan noget. Og de er altså de er godt kørende. Ja. Øh, og Heino går på og laver en, en, en, en 20-minutters tid. Øh, og de, de hører ikke efter. Nej, og man kan se, at han bliver lidt frustreret, og det er lidt irriterende, og jeg tænker, åh nej, ja. det går ikke, det kommer ikke til at godt. Men så, så går jeg op, og så kan jeg godt mærke, at efter to minutter, jeg kan ikke stå og lave materiale nej. foran de her 30 bimlende stive nej. voksne mennesker. Men så, så begynder jeg at snakke lidt med dem, og så viser det sig, at den stiveste i flokken, han er også glad for at fortælle onkelviddigheder Perfekt. og andre ting. Og så, ja. så endte det med, at jeg stod en halv time. Og underholdt folk ved bare at snakke lidt med ham, og give ham tid til at tilbyde mig snaps og sådan noget. Så det endte med, at de kom ud bagefter og sagde, at de var rigtig glade for, at vi var kommet og optræder. Det havde rigtig dejligt og fedt. Fedt. Så ja, altså, det, det havde jeg ikke regnet med. Nej, det job, jeg har haft, som jeg blev mest overrasket gik godt, det var, at jeg skulle optræde i Søndervig på et tidspunkt i Bowling for en ungdomsklub eller en ungdomsforening, som holdt til i Kolding, tror jeg. Så det var sådan en masse unge mennesker, som så tog hen til det her bowlingcenter i Søndervig. og så viste jeg, at der kom mange mennesker. Der skete ikke så meget, så jeg tænkte, det her det blev et pissefedt job, fordi sådan kendte jeg det da selv, da jeg både Holstebro, Hvis der kom stand-up til byen, så tog man jo ud på den skole, hvor det var, og så det, og det var mega fedt, man glædede ja. sig, fordi så skete der noget i ens by. Ja. Det er ikke, fordi det var dødt og et lort sted var, men det var bare, der skete noget, der ikke plejede at ske. Ja, og det var, det var nogle af de... Dem, ja. man kendte fra fjernsynet, der Præcis. kom til ens by. Og øh, måneden før havde de haft Linda P, og måneden før havde de haft uforhold og sådan noget, så jeg tænkte sådan, om der er jo tradition for det her også. Jeg skal mm. faktisk nærmest bare komme og præstere, Er jeg god nok til det, de er vant til, tænkte jeg. Ja. Så kommer der derhen, går ind i Borgerlingscenteret, og så kan jeg bare kun se 13-årige mennesker. Jeg kan bare se børn over det hele, og jeg tænker bare, åh, oh, nej. Så går jeg hen og spørger arrangøren, de er alle sammen 13, så jeg skal optræde for 300 eller 13 årige altså børn. Hvad var det for en klub, hvor de specifikt havde samlet... 13 en ungdomsforening Ungdomsklub Ungdomsting okay. I Kolding Tror jeg det var Som så havde fragtet dem der Eller i noget der ligger til Esbjerg Måske <gryk> dem, De var i hvert fald fragt dem til vi. Ja. Og jeg slagtede Altså det gik så godt Det gik så godt Det var virkelig en fornøjelse Og jeg stod hele tiden og tænkte Det her ved jeg ikke Hvad jeg siger om mig som komiker Fordi jeg er glad for, at det her job går godt, ja. men det er ikke meningen, at jeg skal være så god over for børn. Jeg har ikke brug for at være god her. Jeg har brug for at være god over for voksne. Det er dem, der skal, ja. det er dem, der skal kunne lide mig. Hvorfor er jeg så god over for børn? Det var jeg bare. Jeg tror bare, det er fordi, de var glade, og så snakkede jeg med dem. Men prøv at tænke på, de der flere 113-årige. Mm -hmm. de er jo måske 16 i dag. De er 13,5. <Connect> det var for nylig. Okay. Okay. <lænd> <laughs> men de bliver også voksne en dag lige. Så, Jamen det gør de, så, de så det gør de, det gør de. Det er jo... Og Jonathans Bank optrådte til samme arrangement. Det var fandme sindssygt. Så ser man bare voksne Jonathans Bank gå på scenen, og så bare optræde for børn, og så grinte de bare. Det er vildt ja. underligt, at stand-up også kan det. Ja, det er, det er altså vildt. Men det, men det er jo... Ja, og så igen, fordi jeg så fandme, det også meget stand-up, da jeg var 13. Ja, for fanden. Og synes det var sjovt. Ja, lige til det var, at jeg havde haft et job i Herning samme dag, på en arkitektskole, hvor jeg tænkte Det er jo mennesker, der er på min alder Det her det bliver mega fedt Og de hmm. synes bare, at jeg var røv og ja, ja, ja. Så jeg var, jeg var dårlig over for folk med, med, med sans for kvalitet Og jeg var god over for børn, der bare tænkte Øj, hey, der sker noget, han råber Nej, er det dejligt Det var forfærdeligt for min selvtillid ja. Jeg havde et andet job, jeg gerne vil have fortalt om nu jeg har to, må jeg, må jeg fortsætte? Ja, for helvede. Øhm, vi skal nemlig, nu, nu har vi snart optaget 40 minutter, så vi skal heller ikke blive længe, ellers så har vi noget til næste gang. Ja, vi men vi, kan, vi, det behøver altså heller ikke, vi behøver ikke ramt til jer. Nu, nu, nu, nu har vi så øhm, Jeg har engang optrådt til Skivefestival, ja. øh, som jeg ved ikke, om eksisterer længere, men øh, det var udenfor, det var i regnvejr, jeg stod på en lille scene, der var overdækket, så, og så sad der 15-20 mennesker under parasoller i regnvejr, sådan hotlede sammen under parasollerne, og øh, der var en af dem, der ikke var min nære, nære familie det var forfærdeligt. Oh. Øh, så har jeg engang, hvad fanden var den anden? Ah, hey, nu havde jeg det lige. De forsvinder altså hele tiden ud af mit hoved. Ja. Lige nu. Jeg ved ikke hvorfor de forsvinder. Det er fordi vi er, det er fordi Nå. vi er trætte. Ja, det skur også lige meget. Nu har jeg fortalt nok om det. Øh, vi skal faktisk, vi vil... Lad os gå videre til noget helt andet. Skal vi ja. gøre det? Ja, det kan vi godt. Så skal jeg lige lave en overgang. Ja. Det skal vi nemlig, øh... det skal vi nemlig lige arbejde. Det skal lige. komme med prompte Ja, det er jo noget. Vi skal det. bare gøre det. det var bare Velkommen det tilbage bed. Tak for pausen. Det vi skulle snakke om, jeg godt kunne tænke mig snakke det var det. Jeg synes, det irriterende, er, at folk har. Jeg synes, at internet er lidt irriterende, fordi folk ja. har meget nemt. Altså, der er, det er som om, der er utrolig kort hen til at have noget på internettet. Ja, det snakker vi også lidt om sidst. Ja. Med, med had. Jamen, det er som om, at. I min hverdag, det er meget lidt jeg hader Det er meget lidt hvor jeg får lyst til at sige, jeg hader det der Eller ja. hvor jeg sådan rigtig bliver sur Men når du er på internettet, der skal jo ingenting til Nej. Altså, det er jo folks, Den hurtigste den reaktion, der oftest kommer hos folk Det er jo bare, det hader jeg Jeg hader det der ja. Eller det her er dårligt, det er for dårligt Det er, det er til at brække sig over det... Og det er egentlig mærkeligt, øh, at det er sådan hvis, Fordi hvis man lige tænker over det Så burde det være ude i virkeligheden Verbalt, at man mm. udrede, at man hader ting For det bliver ikke optaget nogen steder Nej. Hvis jeg står nede i Superbrugsen og råber, jeg hader meloner så er det kun lige dem I nærheden af mig Der, der ved at jeg hader meloner Og så er det væk ja. igen Det er ikke noget der er optaget I verdenshistorien Men alt hvad du fucking skriver på nettet Ligger gemt På Google server Og pisser lort ja. Alt Så Selv hvis det. du kun er 13 Og stadigvæk ikke udviklet op I et hoved Og skriver jeg, jeg hader alting I mit liv Og mine forældre Blæblæblæblæ Det kommer til at stå der, Når du er 50 Det kommer til at følge dig hvis, af dit hvis, fucking liv Hvis apokalypsen ikke er over os ja, Så bliver det hele slettet Ja ikke? Men det er en and <laughs> <laughs> Men, men mit, mit bedste eksempel nu er, at Røde Kors har... Jeg, jeg, igen, detaljerne, de er ikke helt præcise. Røde Kors har en eller anden kampagne nu. Hvis du er medlem af Røde Kors, så kan du øh, værve seks eller otte nye medlemmer. Og hvis du gør det, får du en billet til Roskilde Festival. Ja. Hvilket selvfølgelig betyder, at nogle mennesker skriver på Facebook, for eksempel. Øh, kunne du ikke tænke dig at være medlem af Røde Kors? Hvis jeg finder seks eller otte, hvor mange det nu er medlemmer, så får jeg en billet til Roskilde. I mm. stedet for at folk tænker, at det var da egentlig meget smart, af. Røde Kors på den måde prøver at aktivere deres medlemmer. I stedet for at spærre med faser ud over det hele, som ødelægger vores hverdag, mm. så aktiverer medlemmerne til at fortælle det gode budskab til deres venner, hvis de har nogen, der ligesom, hvor de tænker, de her mennesker vil reagere godt på det her. Men folks reaktion er jo ikke, nej, det var en god idé. Måske jeg skulle blive medlem af Røde nej. Kors, så får den person en Billet. Måske jeg kan finde seks venner selv, og så får jeg en rådschilbilæt. Og på den måde kan vi sprede det gode budskab og. For oh, for også der, men sådan tænker folk ikke Folk hey. tænker bare Nå så det er derfor du gør det folk, ja. I det sekund du siger til nogen Kunne du ikke tænke dig med være medlemmeret kors Og du ikke er en facer Så folks reaktion det er jo ikke Det har jeg aldrig tænkt over Står du inden for deres værdier Men du er da en meget god Jo du hvad så gør jeg det Tanken er altid Det første det er Hvad ja, får du ud af det Hvorfor, hvorfor vil du pludselig have At jeg skal gøre noget godt Det er da mærkeligt Martin ja. Hvorfor kunne du tænke At jeg skulle være medlem af røg? Nå fordi du får en roskildebillet ja. oh, Nå ja ja ja, ja. Så lurede jeg lige systemet bare. Det er ja. så klamt og varmelt det hele Det er en lille, lille pengegriske lort og hvor, Hvorfor er folk sådan Hvorfor kan man ikke bare tænke Nå det var en god altså, du, du behøver ikke at blive sur på det Hvis, du, hvis du tænker oh, men det det, det synes jeg er forkert, at de på den måde prøver at skabe... Ja, det. det var jo ikke Danmarks Pedofiliforening eller noget, der samlede ind... Nej, det ind. var, det var jo en forening, der prøvede at tænke ud af boksen. Hvorfor ja. behøver du at have det? Altså, hvis du synes, det er så dumt, så hold din kæft. Ja. Helt ærlig. Oh, jeg bliver et ærligt. Ja, men, ja, men det... Det, det er... hader jeg. Ja. <laughs> ja. Jamen, det... Og, ja, og det er egentlig mærkeligt, fordi jeg... man kender det jo selv fra Facer. Ja, ja. At jeg... Jeg, at jeg... jeg ved ikke, jeg har, sådan, jeg har sådan lidt ambivalent forhold til det, fordi... Der er jo ikke nogen grund til at blive sur på folk, der bare gerne vil hjælpe andre mennesker. Nej, du kan bare sige nej. Man kan bare sige nej. Ja. Men samtidig så har jeg det også lidt nogle gange sådan, at hvis dem der, der render rundt ned på strået og deler flyers ud og prøver at overbevise folk til at komme med i deres organisation, hvis de nu i stedet for fikser et arbejde og så donerede noget af deres løn ja, ja. til allerede eksisterende nødlæbsorganisationer, så vil det nok bære det lidt mere end det der med, at de render frivilligt rundt ned på strået og generer de får folk. De løn. Jeg tror ikke, de render frivillige rundt. Jeg tror, det er et arbejde, du kan have. Ja, jeg tror du det. Er det rimelig sikker på? Nå. Jeg tror, det kan da godt være at nogen af dem, der er frivillige, men jeg tror, der er mange af dem, der får løn, fordi ellers ville du hellere kunne løbe rundt. Det er jo det, der er sikkert, ideen i, det der, at de skal tjene mere end deres løn ind i nye medlemmer. Ja. Ellers så kan man sikkert ikke have jobbet. Sådan burde det da sikkert nok være. Ja, det, eller det er måde. du da helt ret i. Øhm, men øh, hvad hedder det, øh, hvad fanden var det? Nå jo, næh, hvad fanden? Nå jo, det kunne jeg godt lige tænke mig at sige, fordi jeg synes folk er for irriterede på Facebook, som om, at jamen, der er mange af dem. Ja, ja, så er der ja. mange af dem. Så, så sig, altså, jeg bliver også nogle gange irriteret, hvis jeg går og snakker i telefon eller hører musik, og så prøver de at kontakte mig og være sådan lidt på at høre. Jeg har ikke taget mine høretelefoner af, selvom du har øjenkontakt nej. med mig. Jeg har sagt nej med ja. min krop. Ja. Du, det kan godt være, at du tænker, man kan vende alle med et smil. Ja. Nej, det kan man ikke. Det er der faktisk en, der har haft held til med mig. Ja. Fordi hun så, så sød Ja, men det vil jeg ikke engang. Hvis hun var lækker og prøvede at vende mig med et smil, vil jeg blive mere opsat på. Ikke at tage min høretelefon af, og ikke at give hende ven, fordi hun skal ikke tro, at hun Nej. kan vende mig, bare fordi hun er lækker. Hun skal ikke vinde bare fordi hun din, er født, lækker. Prøv at høre din Du kælling. Ja. Har, nu har du sejlet på dit varme ansigt i så lang tid, lige ja. gennem livet. Det skal jeg slet ikke Få finde. Du er en fucking personlighed. Med. Ja, din klamme kælling, klam mand. Din klam ned <laughs> Man skal ikke have folk, Martin. Man skal, ikke hade, man skal ikke bare gå direkte til ja, dig. Det, det skal du slet ikke sige til mig, for jeg, hvis der er nogen, der hader folk som mig. Ja, Men det, der sagde i det der, jeg har på et tidspunkt prøvet faktisk at sætte min hånd på brystet af noget der mindede om en faicer, altså mere en en, en mandebryst. Noget der mindede en, om en faicer. Ja, og simpelthen at holde en person tilbage fordi jeg følte at han var for påtrængende okay. og øh, de, jeg kan kun komme til at lyde som en idiot, men det var en munk eller en mand der i hvert fald udgav sig for at være munk. Jeg synes ikke det lyder som en idiot. Han, havde... han, han var sådan buddhistisk øh, ja. anlagt på en eller anden måde, og så ville han have at jeg skulle købe en bog af ham, og jeg måtte selv bestemme prisen, og det det jo du ved, han gav mig et tilbud som, jamen du kan bare tage den her. Ja, ja. Han, han havde en fornemmelse jeg havde ikke hørt. Hvor positivt det han sagde Nej, var og så, jeg... Der skal man lige huske At nu ved jeg godt at jeg lægger mod med samtlige religiøse mennesker i verden Men øh, det er jo en psykopat du, du har bare skubbet en psykopat væk Hvorfor? Æ, Fordi der er da ikke nogen raske mennesker Der tror så meget på noget At man er villig til at flytte i kloster Og det er ikke... hele sit liv i ensomhed Og barbere en pæt på toppen af ikke, hovede, Og skrive en bog men... og påtvinge den ned i det, folk Det ved jeg ikke om hvor det han var Men det der skete ja. Var at jeg var travl, jeg var på vej hen til et job Og jeg skulle nå derhen, det var i Aarhus Så jeg siger bare, desværre jeg har ikke tid Og fortsætter Så går han efter mig, siger noget til mig igen Og så siger jeg, jeg har travl, jeg har et møde, jeg skal nå Jeg gider ikke til at forklare den engelsksprogede munk At jeg er stand-up komiker, jeg er på vej hen Nej. til Jeg har et fucking møde, for det har jeg Jeg har et møde mm. med nogle mennesker Og så følger han stadigvæk efter mig, efter jeg har sagt det Og så går han ind foran mig så, nærmest, altså sådan, at så nu er jeg jo nødt til at stoppe op Og så tager jeg min hånd Lægger den på hans bryst Og siger hårdt på engelsk Jeg har sagt nej, respekter det Og så tog han et skridt tilbage Og så ud som om At jeg lige havde kaldt ham altså, Satan, jamen, Som om jeg lige havde sagt Et eller andet forfærdeligt skældsord til ham Og sagt ja. du, på noget du, du skulle have været i korsetlejr Altså jeg håber du dør Og det jeg havde sagt til ham det var Nu du Prækkede mig det her på tre gange Jeg har sagt nej hver gang Nu skal du respektere Jeg siger nej Og jeg siger jeg har travlt Det troede jeg at det, Og så har han reageret super negativt Som om jeg virkelig havde gjort for mig Så havde kringet tilbage mm. og, og så ud som om Jeg sådan havde sagt det helt sindssygt Som om hvordan kan du leve med dig selv Med det du lige har sagt Og jeg havde lyst til at stoppe op Og forklare ham på at høre, Du er en lortemunk du er Du er en mega lortemunk <laughs> Nu ved jeg tilfældigvis en ting eller to om buddhisme og hvordan det er for ja. munk. Du skal da overhovedet ikke gå ind og totalt obstrukte mit liv på den der måde og tvinge Ej. mig til noget. Hvis der er noget, du skulle være, så det være et forbillede, og det er du ikke lige nu. din er en fede idiot, Nej, jeg har altså også en teori om, at de fleste, der er buddhister, de er det, fordi de ikke har sat sig ordentligt ind i, hvad det vil sige at være buddhist. Jeg prøver, det, virker som en, det virker som en rar og relativt fredelig religion. Så er der bare mange, der vælger den, uden rigtig lige at sætte sig ind i, hvor fuck er det op, fordi, du Synes du, det er fucked up? Jeg synes, det, jeg synes, det er fucked up. Jeg synes virkelig, det er fucked up at tro på, at man, hvis man bare lever et passivt og helt ligegyldigt liv, så får man det godt næste gang. Altså det, men det er fordi, at jeg ikke tror på, at der oh, er mere i det, det så, her liv. Men der er jo også forskellige former for buddhisme. Fordi jeg er, jo, jeg er jo ikke buddhist, fordi det synes jeg jo ikke, jeg har fortjent endnu. Men jeg prøver jo at blive det. Og jeg er slet ikke til det der. Åh oh, hey Elias. Ja. Du skal da ikke... Nej, jeg, prø jeg prøver jo at blive det Men jeg har jo slet ikke Altså jeg, det der du sagde der Er jeg helt enig i har det ikke bare noget at gøre med At man skal man skal lære Lære nogle af de positive Man skal tage nogle af de positive ting Fra alting her i livet Så man skal ikke Man skal jeg, ikke jeg synes, blive noget jeg synes ikke jeg, jeg sorterer noget fra Ved at prøve at blive lidt buddhistisk I min tankegang Jeg synes jeg vælger en masse ting til jeg synes, Ja jeg men tilfører... er det så ikke filosofien i det Du er glad for Fordi det kan jeg sagtens følge Men, at er det, men det, er jo, det er jo en filosofi Det er jo ikke en religion Det er jo ja. et tankesæt Ja så er det måske virker nu hvad, hvad tror du buddhisme er? Hvad er det du synes der er negativt ved det? Det er ikke fordi jeg skal sidde her og sige, "dum Martin, jeg ved mere end Nej, dig." Men det er ikke så meget buddhisme specifikt, det er mere al religion. Jeg ikke bryder okay. mig om. Fordi men, jeg bryder mig ikke om det der om at man skal at man skal sætte sig for at have én forklaring men, men, du, så synes jeg at vi skal tage en snak om religion på et tidspunkt. Ja. Og alt det her med hvad hvad kan man bidrage sit liv med af forskellige tanker, ja. forskellige mennesker, jeg har været rundt omkring, men det er bare det med det er. Buddhismen er omkring? Jeg har været rundt omkring, fordi at jeg har haft så meget dødsfrygt. Jeg har været nødt til at finde et sted, hvor jeg kunne finde ro, når det gik galt ind i mit hoved. Ja. Og buddhismen er det rigtige for mig, og det er fordi, det er ikke en religion. Det kræver ikke, at jeg tror på noget. Det er en træning af sindet. Okay. Der, kunne I faktisk, nu kunne I, der kunne I se, hvor lynhurtigt det gik fra at være mig, der troede, jeg vidste noget, til det viste sig at være mig, der ikke vidste noget. Der findes forskellige slags buddhisme. Det, jeg prøver at dyrke, er det, der hedder buddhisme Okay. Øhm, og det, det er bare et tankesæt det er, det, er, det, er en, det er en måde at udvikle dit sind på til, og, og det jeg godt kan lide ved det Det er at når du mediterer og så videre, En af de faste ting der næsten er i alle de meditationer Inden for diamantvælsebudisten vi jeg har stødt på endnu Det er at man arbejder med sig selv mm. øh, Til fordel for alt Levendes bedste Jeg arbejder ja. ikke for at redde mig Jeg arbejder for at blive et bedre menneske for din skyld Men, og for min egen men det skyld. jeg tror jeg så mener med det der Det jeg ja. tror jeg mener Det jeg mener med det der er, mm. Det lyder jo rigtig rigtig fint Mm. Men der har jeg det sådan, at den, den proces kan jeg jo godt gennemgå, uden at det har noget med buddhisme at gøre. Det kan du. 100% fordi jeg jeg jeg 100% føler at det der lyder rigtig spændende også som noget mm. jeg kunne synes var interessant. Men jeg har bare ikke lyst til at være ham der går rundt og siger til folk jeg er buddhist. Så det, men... det vil jeg ikke kunne slippe sted med, men det, det er jeg ikke. Men det behøver du heller ikke at sige. Det er også derfor jeg siger at jeg prøver at blive det, for jeg er det slet ikke. Jeg er mm. det slet slet ikke. Der er ja. så mange ting ved det jeg ikke forstår endnu, og der er så mange ting jeg stadig er i tvivl om. Men... Det kan være vi skal, vi skal da vi, det kan være vi lige skal næste afsnit. Det kan være det skal være det tror jeg måske jeg kommer, vi skal vi snakke med om religioner. Ja. Og så skal jeg prøve at styre mit øh, mine, mine meget, ved du hvad jeg øh, tror jeg gør? Jeg tror jeg tager den meditation, jeg laver med lige nu Jeg har jo en meditation, som jeg skal, jeg, hvor jeg, som jeg skal lave Tusind gange eller sådan noget, tror jeg Før jeg, har lavet, jeg, jeg har sådan en gentagelse, jeg skal lave 11.111 gange Det bliver blandt andet til at høre mere om Nu? Lige kort. Ja, lige skal vi runde af på det. Det er også meget positivt. Jamen det kan vi godt. Hvad var det vi havde planlagt at runde af med? Uh, vi havde planlagt at runde af og snakke med en om bankdirektør, men vi har snakket nok om sådan noget yeah, fuck det. Og så har jeg skrevet uh, punkt, uh, afslutningspunktet. Det er positivt vel. Lad os gøre det på. Det er da, det. Kan det ikke blive meget mere positivt. positivt end meditation. Hvad vil du gerne vide? Jeg vil gerne vide hvad det er, du skal. Hvis jeg skulle gentage noget som helst i mit liv, 1100 ja. gange udover det, jeg står og siger når jeg laver et gange. 11.000 gange? 11.111 gange er der fire sætninger, jeg skal sige Jeg gør det 100 gange, hver gang jeg laver en meditation Så jeg skal lave meditationen Lidt over 1.000 gange Okay Det bliver du lige nødt til at forklare mig. Ja, det er fordi der er, der er forskellige måder at være buddhist på Og øh, man kan inden for jeg, jeg, jeg, Så meget ved jeg heller ikke om det Men det Nej. der er, det er der, jeg ved i hvert fald, der er noget inden for det jeg Studerer det er vel nærmest mm. Der er der tre veje Der er den lille vej Og så er der den store vej Og så er der, <laughs> så er der diamantvejen Øh, og jeg, og der gik du large <laughs> øh, Det er fordi det center jeg fandt Hvor jeg godt kunne lide at komme Det var diamantvejs okay. De beskæftigede sig ikke så meget Med den lille eller den store vej De beskæftigede sig Og jeg ved ikke om det hed den store vej. Jeg ved er noget den lille vej ja. øh, De beskæftigede sig kun med diamantvejs -buddhismen, Fordi det var ligesom Ja Hvorfor ikke, altså, hvorfor ikke prøve at blive sort bælte? Hvorfor bare gå efter gult mm. ja, ja, ja. altså, Du starter jo det samme sted Det er jo det ja. samme du gør Så det er bare et spørgsmål om Hvornår der ikke er flere overbygninger mm. øhm, Men det jeg gør lige nu Det er jo på. Øh, og jeg gør det on and off Fordi nogle gange så kan jeg ikke overskue det Fordi det kræver, selvom det giver plads i hovedet Så kræver det også plads i hovedet ja. øh, Men lige nu har jeg gjort det 2200 gange okay. Ud af de 11.000 Og Shit. jeg er begyndt for et par måneder siden Tre måneder siden Og, sådan noget. Øh, og det man gør det er at man renser sit sind ja. øh, Lige nu der det, det, det er den meditation jeg laver hedder tilflugtsmeditation Og det er fordi der skal man prøve at træne sin hjerne til At tage tilflugt i alle de her tanker Så det jeg gør det er at der er øh, fire sætninger, jeg siger, og øh, det er, at jeg tager tilflugt i en ting, en anden ting, en tredje ting og en fjerde ting. Jeg gider ikke sige, hvad de fire ting er, nej, nej, nej. fordi hvis jeg siger det nu, vil du sidde og tænke, du er sindssygt i hovedet, fordi du ikke ja, ved, hvad de fire ting er. det gør jeg allerede ting... lidt. Ja, fordi du ikke ved, hvad de fire ting er. Ja. Men det er, ikke, det, er ikke, det er ikke sådan noget, hvor jeg lægger mit liv over på noget andet. Det, det, det, det er virkelig... Du løber jeg... ikke fra de ansvar, du prøver at bearbejde. Og jeg, og jeg tager heller ikke alle mine uvissheder og lægger dem et sted hen. Nej. Jeg træner mit sind til at blive et bedre menneske. Ja, modstandsdygtigt mod det, der har ja, præcis. nedbrudt det, det, det før, om man sige. Jamen det er ja. også en af de ting, der er i mange meditationer, det er, at det slutter af med, at man skal fokusere på, at man ikke er sin krop, men at ja. man har sin krop. Ah det kan jeg mærke, det vil jeg høre rigtig meget om, fordi det, den, sådan har jeg det også, men det er det, jeg mener med, at jeg ikke kan se mig selv som værende, du ved, mærkært buddhist lige ja. have det der, man på mig. Men når man sidder og begynder at se rigtig meget forskellige om verden, og mm. folk, og dyr, og liv i det hele taget, og, ja. og, øh, så, så begynder man også at tænke i de baner der, synes jeg. Ja. Øhm, og det kan jo så godt være, at jeg måske skulle sætte mig lidt mere ind i, hvad buddhismen er, i stedet for bare at sidde og Præcis. råbe og skrige om, og, ja. at det er en religion. Altså den eneste ting, jeg ikke kan affinde med, med buddhismen, det er, at de tror på, man bliver, man bliver genfødt. Ja, men det er, jo det, det, er det, der er mit problem Og, med det. Jamen, det er, fordi, jeg tror på, at du bliver genfødt på den måde, at de materialer, der er i os to, ja. er flere milliarder år gamle. Ja, ja, ja, vi nu er vi, de udviklet ja. sig så Alt, jeg, hvad der eksisterer ja. i universet, kommer fra det samme, Præcis. den samme eksplosion. Ja, så på en eller anden måde er det jo blevet... Ja. Så så det er, du, ikke, det, det vi, er faktisk ikke ondsvært at mene, at vi bliver vi, genfødt, alle, sammen, vi bliver genfødt på den måde, det det samme. At, at når jeg dør og min krop forgår, så bliver den til noget ja. andet. Den forsvinder ikke ud i den andet. Bliver, den bliver den, til aske, hvis ting. du bliver brændt, og den bliver til jord, hvis du ligger ned i jorden. Og... Præcis, det kan være, at den gøder nogen ting. Den kan blive til ja. Det kan være, at den bliver til en statue, fordi at verden er blevet overtaget af Army of Darkness-agtige typer. Det kan være, at den bliver til en zombie. Præcis, der kan ske alt muligt med den, men den bliver til noget andet. Ja. Og på den måde synes jeg, at jeg gennemfødseler ikke, men det jeg ikke kan, øh, kan forlige mig med, det det der med, at man kan blive født ned af. Mm. Altså, så, så det kan være, at hvis du har været Jamen, dårlig det det, i dit liv, så bliver du til en flue. Jeg tror på karma, men jeg tror ja. på karma i det her liv. Ja, ja, jeg tror ikke ja, ja. på, at Hitler blev til en altså Det er ikke engang nok til Hitler. Nej, der synes jeg, det bliver for præcist for mig. Ja, ja, ja, ja. Og, så, og, og så det der med, at hvis du på et tidspunkt øh, opnår øh, oplysning eller ja. hvad man kalder det... Ja så kan du løsrive dig fra det, og så bliver mm. du aldrig genfødt igen, så får du ro, så bliver dit lys slukket. Det, det, det er det, der så stenet ved buddhister, det de mener, livet er lidelse, så det er de allerhelst. Ja, det er at det, det, det hele stopper. Ikke? Det er lige præcis det, der var mit udgangspunkt for min flip nu for 10 minutter siden. At, ja, præcis. at det virker jo som udgangspunkt, som en smuk og øh, livsbekræftende og øh, ja. fredelig religion, men når det kommer ind til sagens kerne, så handler det i virkeligheden om, at livet er en lang lidelse, som man præcis. skal leve så neutralt som muligt, så man ikke ender som en Afsluttende tanke. Ja. En af grundene til, at mange mennesker, tror jeg, har svært ved at nyde livet, det er fordi, de er bevidste om, at de skal miste det. Ja. Det du dyrker i buddhismen, det er din bevidsthed. Du bliver mere og mere koncentreret om, at du ikke kun er din krop. Mm. Der er et eller andet i dig, der ikke er i din krop. Du er en eller anden form for bevidsthed. Ja. Så det man ligesom prøver at gøre, det er at løsrive sig fra Øh, den her dødelige krop man er i Som er den ting man er bevidst om Der gør at ja. man kan miste en masse ting Som er det der gør at du er sårbar ja. Uanset om det er rigtigt eller ej Så gør det at jeg nyder mit liv mere Ja og, det, jeg jeg det, bedre og bedre det er jo det vigtigste det, det er jo det det skal være og Et så, værktøj til at få det bedre Og så er der ingenting I buddhismen der gør at jeg Ikke kan være venner med dig Uanset hvordan du opfører dig mindre du er en psykopat der har ja, ikke været venner alligevel Præcis der er, ikke, der, der er ikke noget, hvor, om det kan jeg ikke, fordi jeg er. Og der er ikke noget, hvor jeg tænker, at sådan må du ikke snakke, fordi jeg kan ikke kan. Nej, det er intet. rigtigt. Det er rigtigt. Så på den måde er det, det den... totalt indadvendt. Ja. Og, og det bedste, der kan ske, det er, at jeg bliver et gladere menneske, og så synes du, jeg er en bedre ven. Ja. Det kan, det kan jeg godt forstå. Skal vi ikke, var det ikke det for i dag? Jo, så smuk. Så synes jeg, øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke videre om det her næste gang. Så, så kunne jeg, jeg måske det. faktisk godt finde på at gøre mig selv øh, den tjeneste lige at sætte mig lidt mere ind i de forskellige religioner, så jeg rent faktisk har noget at byde ind med. Ja, selvfølgelig. Og så, det, var, øh, så skal, det skal vi da snakke om næste gang. Så, øh, så, så snakker vi øh, religion og ja, livs, livsfilosofi næste gang. Ja, præcis. Det, det, det kunne jeg godt tænke mig. Helt så øh, det var skulle det. Det her det er da klart blevet længst længste afsnit, vi har lavet indtil videre. Ja, for fanden. Men øh, jeg håber, I har nytte. Vi har talt ja. lidt om stand-up jobs, og vi har ja. talt om. Ellers så skal man altid være velkommen til at bare slukke efter 45 minutter Ja, ja, ja man skal, man skal altid være velkommen til at slukke og tænde Lige præcis som man Præcis øhm, men, og, og igen, tak fordi at der er så mange der lytter med Ser det ud til ja. øh, vi, har, vi har jo ikke noget exakt tal Men Næ. vi er rigtig glade for at den er glade for at der er nogen der lytter Jeg kan godt lide at lave det her Så ja. øh, Har øh, det dejligt derude Ja, have det godt Vi ses øh. Hej Peace